Sonra biz. Yəni Əhmədən Usulü's-Sunnə kitabını davam edirik. İnşallah biz 12-ci qaydada qaldıq ha. Hə? Onduruqdur. 12-ci 12. <coughs> keşdə. 12. Onun <coughs> üstə də desən keşdə yoxsa nədir? Allahın hər şey. Al məsələ, hə O yəni müqəddimədir o. Yani Şeyx Bərik rəhməhullah əl qədəri xeyrihi və Həmçinin əhlüsünə var, cəman. Aleyhisselam. Rasul Sabahsanın yolunun əsaslarından biri imana qədər. E, daha doğrusu qədərə iman, hə. Deməli, nə üçün? Çünki bu məsələ çıxıb yəni, sünnadan, çoxsa, yəni Peyyamber sansı yolundan. Peyyamber sansı yolu imana qədərdi, budur ki, deməyəsən ki etikadında, etikadda olmazsan ki, xeyr, Şər Allahdandır. Nə olur Allahdandır. Nə olur? Elə bir şey yoxdur ki, Allahdan olmasın. Elə bir şey yoxdur. Hətta insan etdikləri də Allah Tala xalq edir. Və biz dedik ki, iman yəni qədərə iman 4 dənə şeyləm düz olur. Elə də hansı var idi? Allah hər şey biləndir Birinci iman gətirməyəsində ki, Allah-u hər şey bilir Bilir Yəni bu nə üçündür? Yəni insan etdiyini bilirdi Qabaqcadan Bilirdi və xəlq etdi Sən qorursa taqda Bilirdi və xəlq etdi Ən birinci budur Allah-u hər şey bilirdi İkinci Allah-u Teala hər şey yazıb Nə olacaq? Ta qiyamətəcəm Mənim birinci Qələmi xəlq etdi Və əşk də var idi Dedi ki, yaz Ta qiyamətəcəm İkinci, o diyor ki, deməli Allah-u hər şey yazıb Bilib, yazıb Üçüncü Xəlq eləyib Yəni Allah-u Teala Hər şeyi xəlq eləyib, hər şey xalq edir Elir və edir Və insan neynirsə də Onu da xəlq eləyir 4-cü. 3-cü dövr. Yəni nə olur? Allah təala istəyin olur. Nə olur? Bu məsələlərdə biraz insanlar çoxsuz çaşıb. Yəni deyirlər ki, yəni çətin olub onlara düzgün başa düşmürlər məsələləri. Yəni, deyirlər necə yəni, Allah təala Biri birini öldürdü, biri-birini öldürdü və bir-birinə zülm etdi Allah-u Allah ona belə Allah-u Allah onu etdi belə xəlq elədi ona əməlləri, o zülmü və s. Ümumiyyətlə bu məsələ birinci düzgün münasibət qurmaq lazımdır ki qədəri sənə üçün başa düşmək bu rahat olsun Əgər ola bilməsən o əsasları hansı ki bu qədəri düzgün başa düşmək üçün o əsasları bilməsən sən başa düşməcəksin qədər nədir? Elə bilecək isə Allah-u Teala zulüm deyir. Ağuzubillah. Və Allah-u Teala kiməsə üzrülür, kiməsə haqqaların taftalıyır və s. görə Şəyx Rəhəmə bunu gətirir və deyir ki Və təsdiqü bil əhadisi siha e, Və təsdiqü bil əhadisi fi Yəni, Şəyx deyir ki, Rəhəmə Allah, qədər barədə nə gəlib hədisdər, hamısını təsdiq etmək. Həmçinin ayələr Yəni, necə var? və imanu biha. Vel iman gətirmək. Assalam. Necə va? La ukalu, demə olmaz qədər də limə belə oldu? Və la keyfa? Necə belə oldu? Necəcün belə oldu? Necə belə oldu? Demə olmaz. Nə deməl idi mümin? Mümin deməli qaddə Allahın məşəfəəi. olur? Allah təala istəyin olup. Allah təala istəyib elədir. مسلات بلاده ayonu meslat belade endə bu təsdiq və imanı bih biha kədər budur ki təsdiq etmək və iman gətirmək ummən ya'rif tafsir al-hadis və yablughu və yablughu və ya ağlı dərk eləməsə də iman etmək, təsdiq etmək kifayətdir bu məsələdə Və bilməsə on də, başa düşməsə on da Məhminə vacibdir ki iman gətirə və təslim ola Məhminə vacibdir ki iman gətirə və təslim ola Məhminə vacibdir ki iman və təslim ola Məncələ hədəs az və ləməsləq Məhəcər birində Buyurur Yəni, məsələn, bir hədis gəlir və ya bir ayə, qəda, qəz, qəza qədər barədə. Sən lab, bir məsəlində dəqiq bunu təfsirin və ya onun kəs məsəlində iman gətirməlisiniz, təslim olmaqsan. Məsələn, ola bilər şeyx, Məma Əhməd, Rəhəmi hətta şəhəfçi də burada deyir ki, ola bilər, Müslün, Buxarı Müslin mübaidilənin hədisi deyir İbn-i Məsudun. Olaq ki, deyir ki, bir-bir ananın bətnində dörd aylıq olanda mə Dördçəyik şey. Hansılar qovar? Birinci yazılır Ruzusun İkinci əcəlin Üçüncü ə, əməlin Dördüncü də xoşbax olacaq yoxsa bədraq? Vəli əcəlin Nə vaxtda Ruzusun Sonra əməlin nə əməl sahib olacaq? Dördüncü də Xoşbax olacaq yoxsa bədvaq olacaq? Yəni, xoşbax olacaq bu dünyada, ahirətdə yoxsa bədvaq olacaq. Yəni... Müslələn <gülüyor> kimi, yox sən? Olurməm. Yəni, bələ ki, sənmiş xoşbax Bəli, müsəlmançılıq odur ki, sən daxilən xoşbaxsan ki, iman gətirmişsən, məsələ, odur ki, edir, odur ki, dünyada xoşbax olmayasan. Ayrıca dünya məsə Və, yəni, şeyh, məsələ, babi, məsələn, bu məsələlərdən birinə toxunur. Məsələn, Müsləman bu ne işləndir bu hədisi? Bunu təfsirin biraz, bilmək istəyər. Ola bilə bilməsin. Və yaqlı kəsməsin. Lakin iman mövqə necə olmalıdır belə hədislərdə, ayələrdə? İman və təsdiq. Təslim. Hə, razı olmaq. Hə. Və sonra şeyx burada baxım, Allah, ümumiyyətlə, qədərə iman, Məsələsi, Allah s.ə.və ayələrdə də çoxdur. Məsələn, Taqabın suresi ikinci ayə. Allah s.ə.və buyurur ki, O, s.ə.vələdiyə xələqəkum fəminkum kafirun və minkum mu'min. O, da sizə və sizin məziniz mümündür və bəziniz kafir. Sə.vələdiyə xələqəkum və mən kafir. və mən kəfirun və cu kəfirun və mən kəfirun və mən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 Həmçinin qanar sorusa qanar. 49-cu ayə şeyin bi Biz hər şey qədərlə xalq etdik. Qədərlə xalq etdi hər şeyi. Qanar 49. Bu ayətdə lidir ki, hər şey qədərdəndir, hər şey. Qanar sorusu 49-cu ayə. Hər şey nə olur qədərdəndir. Yarışda da gəlir ki, Buhari, Buhari Ali ibn-i Talib də, radıyalləyələyədən, Müslim ise, İmran, İmran ibn-i Husayn də. Diyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, اَمَلُوا فَقُلُّمْ وَيَسَّرْ لِمَا خُولِقَ لَهُ Ödün, əməl edün, edün və hər bir rüzg ne? həlq olunub, onunla rahat gələcək, yani alınacaq işləri. Əgər Allah talab, bu iş səni üçün edibsə, qabaqçıdan yazıbsa, bilib, yazıb və istəyib ki, belə olacaq, inşallah olacaq Siz əməl edin, çünki bu hadisə vaxt, dedi ki, rastla Sana səni hədisi deyəndə qədərdən Dedilə, yara sonda heçlənəməyik Oturuq, hər şey yazılıb Sabrə belə başladı Elə evet, hər şey yazılıb, belələ heçlənəməyik Bunallıq heç nə yoxdur Dedilə, yox, rastlasın, dedilə, yox, Nədir o, yazılmaq vaazı kimi başa düşmüyün? Yazılmaq elmdir, yəni bilmək. Lakin insan nəyinin özünə iləyir? Özü iləyir, özü. Və lakin ki, bunlar hamısı Allah-u Teala Allah-u Teala istədi, Allah-u etdi, Allah-u elmi ilə oldu. Və lakin yenə insan məcburdur, insan ixtiyar sahibidir. Belə əşyadan elə bilir ki, insan məcburdur. Və e, insan məcburdur. İnsan bəzi şeylərdə məcburdur, kəvni qədərdə. Məsələn, ölməy məcburdur. Və insan məcburdur. Heç kəs qəza olmadan. Bu kəvni qədərdir. Amma va şəriiq qədər, şəriiq qədər də Allah təala istəyir. Buna ki məcburdursan. Çelə bilərsən. Məsələn, Allah təala istəyərsə hamısı istəyir, hamı hidayətə gəlir. Və şərətdir. Hə, sevir. Yəni sevir ki, bu işi görəsə, lakin bəzən çətinliklər var. Amma könülə çıxış yolu yoxdur. Va, bəli, va. Va. Otaq təmizdir. Yürürlər, bu könül ürə, əlaqələ istəyir, çətinlik Çox ailə var, çox yana. Otaq sülh, qonaqlar tam səlam istəyir, evə. Ey evəhlə başqadır, evə, bəli, lakin Allah Tala ki, ey evəhlə Allah Tala istəyir. Siz, ə, ə, əhl-i beyti təmizləsin Şikdən və s. uzaq etsin. Lakin burada istəyə hansıdır? Konid yox, şəriq? Şəriqdir əslən Şəriqdir, konid yələk Yaxşı Və Sonra həmçinin Yahya bin rivayətində burada deyir ki Deyir, ən birinci qədərdə Söhbət, yəni qədərdə ixtilaf Sünnətdən Hak yoldan, Peyyamber salsın yoldan bu məsərdə çıxmaq, Basrədə başladı. Basra, o məşək kimi, məsəblərin çıxan yeridir əqidələnin. Və qədər də Basrədə başladı. Və ma'bad al-juhani ən birinci budur idi, qədərdə də. al-ma'bad al-juhani. Al bu qədər ən birinci bu, fitnənin başladı. Deyir ki, Yahya ibn-i deyir ki, Mən Hümeyd ibn-i Abdurrahman ələ Hümeyri çıxdıq Həccə və Ümrəyə. Həddə istəyir ki, bir dənə Peyyambərsən sabərəndən birini görür Kəbədə və soruşaq bu qədər bu arasında. Ki, bu Məbəd Cühani çıxıb belə şeylər deyir, yəni düzdürmü, yoxsa nədir? Və Abdullah ibn Omar görürlər, ibn Omar, ibn Omar oqsa o Və görlər ki, ətrafına cəmana çıxışıb, yaxınlaşıb, yürək, Abdullah bin Amardır. Deyilər, hə, inşallah, yaxınlaşıb, soruşaq bunla. Və, məsli üçün də. Və, yaxınlaşdıq ona, birimiz sağında oturduq, birimiz solunda. Mən dedim ki, mən, Abdurrahman am. Bizdə bir dənə cəmana çıxıb, Quran oxuyurla, Və ilm öyrənilər və biraz olayın vəsbələrindən vəsbəttim. Və ləkin, deyirlər ki, qədər yoxdur. Mabəl-Cuhani qədərə inkar etmişdir. Yəni, demişdik ki, Allah-u Teala yazmayıb, insan tam fail-i muhtardır, yəni tam, ixtiyar sahibidir, tam. Və insan neynir özəliyir və Allahın heç bir alabəsi yoxdur buna. Və insan neynir özü xərqəliyir. Ha. İnsanlar ilə özü xərqələyir Və De, dedi ki Abdullah İləmər bu vax Dedi ki Də eğer onlardan görsün Onlara diginən ki Mən onlardan uzaqam Onlar da məndən Yəni sahabədir Ve an düşdü ki Abdullah İləmər Sübhələl Dedi sahabələr Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm E, Ebn Amar deyir. deyir, ki, əgər ühud dağı boyda biri, bir, bir, olan biri qızıl versə, Allah yolunda nəfüqə versə, sədəqə, əgər qədərə inanmasalar, Allah-u Teala olan sədəqəsini qabulləm ki, hətta qədərə inanacaq. Sonra Umar ibn Xəttabın hədisini dedi ki, hansı ki, Cebrail gəldi, imanı şəhətləni soruşdu, Və dedi, iman şəhətlərindən bir də budur ki, imanın e, qədərin xeyrinə və şərinə iman gətirməyik. <Gülüyor> bu hadis, sahib muslim dedi, əmçün, edib, əmçün, edib, və əmçün əshab-ı rivayət edib, və əmçün rivayət edib, vələkən Bukhari sahibdə rivayət edəməyib, xalq-ı əfhəl-ülə rivayət edib, xalq-ı əfhəl-ülə kitabında. Sahibdə yoxdur, Bukharidə. Və muslim radiyallahu anh o, sahib bu hadisdə başlayıb nə Bu halin nə başlayıb? Zərt tarif niyyət. Niyyət. Niyyətlər əməllərlədir, övətə. Əməllə niyyətlərə yönəltdir. Yəni göstərir ki, ixlasla başlayır bu işi. Yani, Əm başlayıb. Zərt tarıq. Nəs məsail Abu Davud. Şəbətələn də soruşacam. İnşallah öyrənəm. İndi Bildiz Muslim bu hadisdən başlayır, Qadar hadisindən. Buxari də İnmala amal bil niyyat. Tirmizi, Nasai ibn Maca bu Abu, Abu Davud niyət bu hadisədir. Bu Azərbaycan başlayıb yəni, işte, da. Mabıdır, yəni niyyətdir. Əşhamlıq da əvidə məsələsidir. İman babudur. İnan babudur. İndi arabların həm məsələy idi vaxtı ona görə. Birincisi mən görüb bunu. Çabranı açsın deyə. Bunamdan danıra. İnşallah sizə lazımdır. Abudavulub nə sahib nəməcə va? Kırmızı. Yotarıb kitabın adını soruşmuram. Tarix kitabına başlayıb yoxsa dastana kitabına? Soxşan, hədis. Hənsı var? Həmin birinci hədis nedir? Şiştən, büyün var, ya. Soxşan, büyün axşı var. gələn də isə nə de Yaxşı. gələn də inşallah, soxşan. Yaxşı. Yaxşı... Altısı da neçəndi ildə ölüblər? Altısı da Buhari, Muslim, Abu Dawud... Bəlk tapışır burada. Yaxşı. Hətta fayda da var. Yaxşı deməli... Deməli, sonra Buyurur ki, İmam Ahmed Rəhimə Allah Və mətlə məkənə fil qədər Və mətlə ahadisə rüqyə kulləhə Həmsinin Bu qədər mövzusunda Şəx deyir ki, Rəhimə Allah görmək Məsələsində də Neyin qədər mövzusunda Hətta Allahı görmək Başka məsələrdir, yəni Şəxdəmək istəyir Əgidən başka məsələrdir Müsləman, belə şeylə işləndə Neyim əldə? İman gətirilməli və təslim olmalıdır, təsdiq olmalıdır, olmalıdır, qutardı. Çünki qeybi məsələdir, qədər qeybi məsələdir. O yara Abdaqir Acurri, Rəxməhullah Acurri qoyur ki, əgər biri soruşsa ki, məhzəviniz qədər barəsində nədir? Cavab verir ki, ona bu sualına cavab verməmişdən qabaq diginən ki, nəsiyyət edirəm ki, sənə ey sual verəm. Qədər mövzusunda çox sual vermək bəyənilmir Əcur və deyir, rəxməullah, şəriəkdəndə qədər mövzusunda çox sual vermək bəyənilmir Çünki qədər Allahın sırridir İman gətirmək lazımdır ki, qədər Allahdandır, xeyri və şər həmsinin vacibdir Həmsinin bütün qulum iman gətirmə vacibdir Və qula bəyənir, bu məsələyə çoxlu girmək hətta onu zəratə apararaq bilər, əgər elmdə mütəməkkün olmasa. Amma bu məsələyə girişdə çox casib çox bilər, qədər mövzusunda. Onu Əli, Əli bin Əbi Talibə dedilər ki, qədərdən gələ otur danış bizə və Allahın səhvridir. Allahın səhvridir. Ona qədər mövzusunda Çox qeyişmək də düzgün də ol, əcuri deyir, rəhməqullah. sonra Muhammed ibn-i Hüseyin, əcuri rəhməqullah. Deyir ki, əgər ki, belə bir tayfa var qədərdən, onları kafir sayardılar, qədərə müxalifdilər. Onları kafir sayardılar. Nələnətləyədlər onları? Hamçinin olarla oturmağa qadağan riyatlər. Mən çubizavat təhlidi. Zavata ilə oturma olmaz. Nəh görürsən zavat təhlində Olan Gələməzsənə gəlməyə və s. Həda salonda örmək düzgündür zavat təhlində. Ayındə? Zavat haqqı çəkinəsən. Görəndə bir, bir yerdə işdin. Amma işdirsən işləməz. Əgər işdir, ərsən çəkmə mümkündürsa elmək olan dəstərinə belə zərat əhlini aydındır onlara belə şey eləmək salam vermək olmaz Deyilir, salam vermək yaxşı şeydir olar ki, kümə? yaxşı da bunlara. yaxşı şeydir yaxşılarsın aydındır olar ki, görsən biri e, xaindir və ya zərat əhlidir Zəl həlis olmadan salam verməyə Həl, salam verirsa, al, yenə zərat əhlə olsa da Amma çəkin, əgər olsan xain biridir və səyirə, ona salam vermək ələ düzgündə öl. Bir yədə və sən heç dəməz, lakin dəvət elə başı sal. Dəvət elə başı sal. Dua elə, dua elə, hərdən Lakin o, oxuyursansa, işləyirsənsə bir amma belə gəri çəkinəsən ki, olan məzlisdən nə gelməyəsə, aydınlıyı. Yaxşı, sonra... E, burada Həmsinin əhlüsünə var Cəmaişəyx Muhammed bin Hüseyn Acur edir ki Qədərilərlə mübahisənə də qədağan görür Olarla mübahisə eləmək Və bəyan eləmək lazım Müsləlmanlara olanın Xətərli olması Və s. Olan olanın təhlükəli olması Sonra buyurur ki Allah, bizim məhsələmiz qədər də Budur ki Allah-u Teala Cənnəti xəlq edib Və cəhənnəmi xəlq edib Və cənnətlə cəhənnəmi Ayrıca hamısı üçün Cəmaat yaradıb Və andı çib ki Cəhənnəmlə cənnəti Dolduracaq insanlarla Və cinlərlə Bunu eləyəndən sonra Deyəndən sonra adamı xəlq edir Və adəmin belindən Bütün ta qiyamət edən Bütün insanları çıxardır Necə ayədə gəlib? Hansı ayədə o? İhsan dəyir, Əraq 7-i. Yox. Necədir? Əraq 72, ə? 100 yüxdür. 100, ya, ə, yanlıdır mənimdə. Ayədələ, ki, çıxartdı və dedi ki, şahid olursun ki, mən sizin Rəbbibizəm. Hamı dedilər, bəli, sən bizim Rəbbibizsən. Hədisdə ormur. Ayədə. Ayə və hədisdir. Ayı var belə. Hə? Hansı ayıdır? Siz adam əsəl bilinəyikən, Allah siz əsələ edirsə, şeyh, Amma ixtilaf da o. ruhlarla inkişatdı, yoxsa cəsəddən nə? Allah bilir. Yaxı, bizim üçün bir müşkün məsələ mi oxudur, fərqi yoxdur, ruh çıxdı axırı, və cəsəddən çıxdı, axırı hamınə edir, şahid, ki, mən sizin Rəbbi üzrənim bəli. Hamın şahid edir, ki, sən bizim Rəbbimizsən. İnşallah, ayağın yani, Və, deməli, sonra iki qism etdi. Cənnəti, cənnət qismi, cənnətə gedən və cəhənnəmə gedən qism. Və sonra iblisi yarattı, xəlik etdi. Və əmir etdi ki, ona, Adama səcdə eləsinlər, eləsin. Lakin bilirdi ki, o səcdə eləmcək. Çünki artıq qədərində yazmışdı. Çünki iblisi xəlik etdi. Hə, iblisi. İblisi xəlik etdi, hə. Yox, birinci qələmi xəlq etdi, lakin ərşi idi artıq. Yazdı hər şey, hər şey belə tam oldu, sonra xəlm başladı. Adam gəldi, sonra iblis və səyirə. Adam, adam sonra iblis? Yəni, birinci iblis idi. Birinci iblis idi. Yəni, cənnət idi, yoxsa... Amma cənnət cəhənnəm Allah bilir. Cənnət cəhənnəm olub üçün altın xəlq olunmuşdu. Yox, birinci iblis idi. Günlərdən yoxsa... doğur və burada demir, sonra, adamdan sonra yaratdı, deyir ki, və xalq etdi, yəni, sonra şeydir o, ki, adamdan sonra, aydın, və xalq etdi, der, iblisi, və etdi, adamı səcdə eləsin, və lakin bilirdi ki, səcdə eləməcəyib. Allah nə istəyir, Və sonra, hafı, hafı xalq etdi və cənnətdə sakin etdi oları və ki, bir ağacdan yeməsinlər və yaxın durmasınlar və lakin qədərindən belə idi ki, onlar yaxın duracaqdilər və ası olacaqlər və ağacdan yeyəcəklər zahirdə Allah-u Teala nə eləmişdi və lakin Allah-u Teala elmində, qədərində bilirdi ki, onlar yeyəcəklər lakin bilir, deyə bilər, onun nə işxal getdi Allah Tala anbiya suresinin 33. ayetmoke lây yasalə ammâ ya fələhum yəsaləhum anbiya 3 lây yasalə ammâ ya fələhum yəsaləhum yəni Allah Tala nə istərir nə Allah Tala belə istəyir nə istərir ləm yəkun lähumə but min əklə məsələ lil məsiə əsənə xurucə minə cənnə iz kənə ərd xuləqa Allah Tala artıq xəliq eləmişdılar və qədərində ki onlar yerə düşməli bu yerə Cənnətdən çıxmalıydılar Ona görə bir dənə səbəb lazım idi Səbəb lazım idi ki, ağacdan gitsinlər və s. Ola səbəb idi Aydındır Və belə davam edir Şeyh Rahimullah Və sonra burada Muhammed ibn Hüseyni sözün gətirir Deyir, bizim məhsələmiz qədər də Belədir ki, xeyr və şəhər Allahdandır Nə olur o dörd şey əsasla Həmçinin e, Hədislərdə kifayət qədər var bu arada Və belə Bu cür məsələrdə, yəni qədər barədə Ayə və hədislərdə necə gəlib özür qəbul eləməyik İnkar etməyik bu arada mübahisə eləməyik Çünki qədər Allah'ı ı görməyi, Quran mövzuları, bunlar hamısı qeybi məsələlərdir. Allahdan başqa heç-kesin verir. Ona gəlir belə məsələlərdir, misalman gəlir kifayətlənə, nə gəlib ondan kifayətlənə qutardı. Və burada şeyh diyi ki, rəhullah və, və lakin burada İmam Əhməd rəhmetullah qədər Allahı görmək və Quran məsələsində, yəni Quran məxluqdur, yoxsa yox. Quran məsələsində dedi, bunlar sünnətdir. Və lakin bunlar əqiddənd e, Orada şehr göstərmək istəyir ki, Əqidəyə də de sünnət deyilə bilər. Əqidəyə. Əqidəyə də de sünnət Əqidənin adlandan da biri sünnətdir. Və ətta Əli sünnəm acaman alimlərindən də Əqidə kitablar yazılanıb, bəzilə kitablar da qoyulsunla. Məsələn, İbn Abi Asim kitab olsunla. Və ya məsələn, Abdullah ibn Əhməd kitab olsunla. Sonra Mərqvəzi, Kitab-ı Sunna, Ibn-i Şahin, Kitab-ı Sunna, Xəlləq, Kitab-ı Sunna, Əqidədəndədir. Yəni Sunna dili, vələ ki Əqidə. Yani Həmçinin Əqidə adlanda da bir fikdir, fik. fik biz elə bilmiş bilirdi ki, belədir, daha arayaca. Fik de yani Əqidək ümidi, iştədə bilərlə. Nəcə imam, Əbu Hanifə rəxməhullah. Fik-ül-əkbar yazıb, kitabın adı Fik-ül-əkbar. Döv-fiq, yani Əqidə. Əqidəndə yazıb. Və, və bu məsələdə qədər mövzusunda bəyin ilmir çox danışmaq və nəh yolunu ümumiyyətlə girişmək bu məsələlərə çünki nə üçün? Allahəsəbələtə buyur, İslam suresi 36-cı ayəsində Əgər sənin elmin yoxdursa bir şeyə də deyənma o məsələdə, deyənma və hədistə də gəlir ki, səhədistə səhə Əgər qədərdən danışsalar, susun Əgər qədər mövzusu Girişmək söz susun, yani girişməyən. Çünki qeyb deyil. Aydın be? Aya, anadın. Isra 36. Isra 36. Danıcı getməyən üçün şey, danıcı getməyən. Danışma. Və belə, şeyh Raxım Allah, və Cəman qəza qədər məsələsində şərh edir. və sonra keçirir 13-cü məsələyə. O da deyir ki, Qur'anu Kalamullah Qur'an Allahın kalamıdır, məxluq deyil. Çünki Mu'tazilələr o ayəni biz dedilə ha. Tamamdır. Eee, tənasuəsə qırtoq sənzaya. İnna Biz hər şeyi qədərdə xalq etdik. Hər şey qədərdəndir, hər şey bu ayədə. Bunlar deyiblər ki, bir dənə Bir dənə insanın əməllərindən başqa. Muhtazillər. Deyilər ki, insan yəni neynir? Özü xalq edir. Və sahib budur ki, nədir? İnsan neynir? Allah xalq edir. Çünki insan necə əməllir? Nədən əməllir? İki şeylə. Qüvvətinəl və iradəsi ilə. İrada və qurru olmasaydı əməlləməzsən. Mən gücüm olmasaydı, əlmi qaldırıb mənəm. Başımı süsləməzsənəm. İstəyimlə olduğu nə? Və qüdrətimlə, quvvətimlə. Yaxşı, quvvət, qüdrəti, iradəni kim yaradıb? Allah, Allah. Subhanahu taala. Əgər bu, əgər bu yaradılan nə idisə, o da yaradılır. Lotaz illər çıxardı olar bu məsələni. Tibləşik insan əməlləri özü xalqləyir. Onda həm də çıxır deməli 2 dənə məxluq var. İki dənə xalq, elə deyir, biri Allah talab, biri də məxluqdan kimsə özü xalq edir, heç kəs, heç də xalq edəmir, hər şey xalq edən Allah talab, xaliq odur, həmçin bu ayə dəlildir ki, qəmər sonrası 49-cı aya inə kulli şeyin xalqlənhumu qədər Qursu dərəliyik qədərə keçmiş üzr, gələcəyik o da... 42-də deyək ki, yaxşılıqlar Allah da söz edək. Bəli, davam edək. Yox, insan sözəsi etmiş, təxsir edək. Soruq hər ikisi Allahdandır. Onda deyib. Hər ikisi Allahdandır. Lakin, bir səni o nə deməkdir, yəni siz nəyiniz özünüzdən, yaxşı nə gəlirsə, pisliyisin? pisliyi Allah ilə yozmuyun. Yəni, insan nəyini özəli Lakin pis elyəndelə baxma. Allah Taala səni pis etdi. Yox sən özün getdin o pisliyə. Şəhəbəm belə deyə ki, yaxşılıqı Allah Subhanahu Taala on qatın verir, sənə laiq gördü. Pis yama bir dəfə O da deyir olar ala. lakin insan öz eləyir. Pisdir, insan öz Lakin Allah Taala pis etmə. Lakin ola bilər birdən bir pis şey olsun, ola ki Allah Taala üçün xeyirdi. Allah Taala biz insana ən şirin dünyada Şimşələdən biriyə, övladdır Oğlun və ya qızın Görürsən, yıxılıb Yıxılıb başı, məsələn, yarılıb Ayağı yarılıb Aparsın həkimə Götürmürsən, qıcağında aparsın, cərrahi otağına Də bilirsən ki Və ya, məsələn, nəsə, nəsə olur yəni, daxilində Bilirsən, kəsəcəklə bunu Cərraq götürəcək əndə piçağı kəsəcək Uşağını ağlayacaq Pistir Və ya, sən özəlini olaraq Yəni, sən yox, lakin bu xeyirdir, bundan xeyir var. Yani Hələ də Xaliq, Allah-u Teala. nə olur sənə, sənə eləmə, Allah-u Tealaq, Allah-u nə olur Allah-u xeyirdir. Olə ola bilər bəzi şeylər bizim üçün, lakin biz baxmalı, o da xeyirdir, Allah-u Tealaq, xeyirdir. Bəlkə belə olmasaydı, nəsə olasaydı, bəlkə nəsə olasaydı, biz bilmirəyik nə var. Şikayı, hə, hə, bəli, bəli. Allah-u Teala nə yaramsın xeyirdir. Lakin bizə görə bir şərd olsa, biz yenə razı olmalıyıq, bilməliyik ki, Allah-u Teala xeyirdə və şərdə nəsə gəlirsə də, biz bilməliyik, razı olmalıyıq, razı olmayıq, o qədərdən ondan razı olmayıq, yaxşı zəndə olmalıyıq Allah-u Mömin odur ki, Allah-ın öləndə də Allahdan yaxşı zəndə öl. Yəni, elə zənnələmə ki, Allah-u Teala səni nəsə kəsib bu dünyada. Səni səni verilmədi, elə zənnələmə. Hadis-i olmaq. Haa, haa, haa, yaxşı zəndə olmaq. Yəni, olab, bəzi, məsələn, biri pul istəyir. Deyir, Allah-u Teala əz vərdə. Doğal, yaxşı zəndə ol, şükür ələ. Belki səni çox verilməsi, nəsə olacaq idi? Haa? Ayız, hə çox verəcəydi. Sən də pis olcydın. bəlkə Məhəmməd olmazdı İkinci də yəziləndə başın dəyəcəydi bir də divara uracaydın. Aydın də. Və görsən məsən maşından keçsin görsən. Həds oldu. Elhamdullah, sağ qaldın elhamdullah. Qədər la məşəfə. de bu olmasdı, bəlkə qabağında başqa bir də təhlükəli olcaydı ondan. Bu pis olcardı. Bilməmişdə görə, insan daima gələy, Allah şükürləyə, daima, nə olur olsun, yaxşı zəndə olmalı lazımdır, yaxşı zəndə, pis zəndə olma olmaz, e, deməli ki, Allah-u Teala nəsli zəni vermədi və sərə. Amma qeyirlərini, pis zən iləmi əgər dəlil-subut olaraq, aydın dəyib. Allah-u Teala şükür ki, bəzi zəni günahdır, bəzi zəni günahdır, amma belə dəlil-subut olaraq zəni iləmi amma belə hər şeydə dəlil-subutsuz z O qadağan olunan zənn və budur, dəlilsin, sübütsüz, maxtlıqda, amma belə dəlilsin, sübütsüz zənnləmə var, amma qaldır ki, Xalikdə yox, Xalikə zənnləməyə olmaz pis, gələk, yaxşı zənnlə olasam. Və qutarıq bugün dərsimizi.